Княжич зціпив зуби і велично рушив попереду. На ходу Юлія прошепотіла капельмейстрові на вухо. — Крейслере, чого у вас такий дивний настрій? — О, Господи! — так само тихо відповів Крейслер. — О, Господи! А ти спиш заколисана облудними мріями, коли змій уже наближається, щоб убити тебе отруйним жалом. Юлія глянула на нього безмежно вражена. Тільки раз у хвилину найвищого музичного натхнення Крейслер був, звернувся до неї на «ти». Коли дует скінчився, княжич, що вже під час співу не раз кричав «Браво, бравісімо!», почав бурхливо виявляти свій захват. Він палко обцілував Юліїну руку, присягнувся, що ніколи ще жоден спів так не промовляв до його душі і попросив Юлію дозволити йому поцілувати божисті уста, з яких лився нектартих райських звуків. Юлія злякано відступила назад, а Крейслер став перед княжичем і сказав, «Оскільки ви, ваша ясновельможність, не побажали сказати мені жодного похвального слова, на яке я гадаю, як композитор і як добрий співак заслужив так само, як і панна Юлія, то я з цього роблю висновок, що мої мізерні музичні знання не справляють достатнього враження. Але я і в малярстві не початківець, тож матиму честь показати вашій ясновельможності мініатюрний портрет однієї особи, незвичайна доля та дивний кінець якої Мені так добре відомі, що я ладен розповідати про них кожному, хто побажає вислухати мене. От причепився, як сльота, пробурмотів княжич. Тим часом Крейслер витяг з кишені маленьку скриньку, дістав із неї мініатюрний портрет і підніс його до очей княжичеві. Як тільки той глянув на портрет, Вся кров у нього відійшла від обличчя, очі втупились у простір, губи затремтіли. «Проклятий!» — крізь зуби просичав він і вибіг з хатини. «Що це таке?» — спитала смертельно злякана Юля. «Ради всіх святих! Що все це означає, Крейслере?» «Дурниці!» — відповів Крейслер. Веселі витівки. Вигнання диявола. Гляньте, панно, як милостивий княжич чеше містком, міріє такі довжелезні кроки, на які тільки здатні його вельможні ноги. Господи! Та він цілком зраджує свою милу і делічну вдачу. Він навіть не дивиться на озеро і не має ніякоїсінького бажання годувати лебедя. «Любий, добрий диявол!» «Крейслере, від вашого тону в мене холоне серце. Я перечуваю лихо. Що у вас зайшло з княжичем?»